Pista 27 Istoria culturii și civilizație Davidu Drâmba volumul 2, pagina 310 Economia Istoricul latin Diodor din Sicilia, secolul 1 înaintea erei noastre, vorbește cu o via admirație despre bogăția Etruscilor, despre vitejia și marile lor calități de organizatori, despre nivelul lor înalt de civilizație și de cultură. Nota 2 Citez, despre pământul lor putem spune că este foarte roditor, iar tirenienii, în paranteză egal e trusci, închid paranteza, culeg de pe urma cultivărilor roade îmbălșugate, care nu numai că le îndestulează nevoile, dar le prilejesc de și fac să se înfructe din mâncări alese. Acolo totul vădește bogăția. Pe mese se pun covare înflorate și pahare multe, polei de coargini și de toate formele. Foarte mulți sclavi slujesc în jurul lor. La ei, atât sclavii cât și cei mai mulți dintre oamenii sloboți au locuințe care sunt numai ale lor și foarte bine mobilate. Închei citatul. Biblioteca istorică, 5 roman, 40. Închei nota. Într-adevăr, bogățiile țării erau în mod inteligent exploatate și valorificate de harnicii truci. Unde lemnul și vinurile lor erau renumite și în afara peninsulei, în pădurea bunda lemnul de bună calitate, targvinia se îmbogățise și de pe urma culturii și prelucrării inului, iar agricultura etruscilor prosperase prin practicarea irigației terenurilor aride și adrenării zonelor mlăștinoase. Exploatarea începută încă din primii ani ai secolului al IX-lea înaintea erei noastre a zăcămintelor de aramă și fier, apoi de plumb și argint, a stat la baza prosperității economice a etruscilor care au dezvoltat o metal în înfloritoare, cea mai intensivă din zona centrală a Mediteranei. Calitatea superioară a armamentului produs de atelierele lor le-a asigurat în mare măsură succesele militare. Obiectele de bronz și de fier forjat, produse de etrușci, în special trepiedele și lampadarele, erau foarte apreciate în lumea greacă. Pe lângă produse finite, etrușcii puteau exporta în special mult lemn și minereuri. Comerțul lor era foarte activ, extinzându-se până în regiuni foarte îndepărtate. Din zona răsăritana a Mediteranei, Creta, Cipru, Rodos, și importau direct sau prin intermediul grecilor din sudul Italiei obiecte de lux, stofe, filtre și bijuterii și mai ales cantități enorme de vase de ceramică, dintre cele mai frumoase pe care le produceau manufacturile grecești. În rețeaua relațiilor comerciale pe mare sau pe uscat ale Etruscilor intrau apoi Cartagina, Spania și Galia. Ceramica și statuetele de bronz produse în Etruria au ajuns până în Britania și în regiunea Mării Nordului. Faimoasele vase produse în ultimele două secole ale erei vechi la de ceramică vernizată de culoarea coralului cu figuri și scene în relief obținute prin tehnica tiparelor, așa numitele vase coraline sau aretine, unice în antichitate în genul lor, au fost găsite până și în sudul Indiei. Comerțul se efectua pe calea schimbului de produse. Moneda apare târziu la Etrus și abia în secolul V, înaintea ei noastre, deci la două secole după data când a apăruse în Grecia. Dar chiar și după această dată, în lumea Etruscă, monetele de aur și argint rămân rare. Viața cotidiană. În lipsa unor mărturii literare, aproape singurele informații asupra ambianței, vieții de fiecare zi și a obiceiurilor, etruscenile furnizează interiorul mormintelor, frescele și obiectele din morminte. Informațiile sunt de aceea foarte lacunare și unilaterale, întrucât se referă doar la categoriile nobililor și bogaților, care le aparținau aceste morminte. Interiorul caselor celor înstăriți se pare că era bogat și confortabil. Camera de dormit avea covoare și paturi joase cu perne brodată și etrușcii aveau, după cum atestă documentele iconografice, o adevărată pasiune a broderiilor sau ceea ce pare a fi o broderie. Etrusci mâncau asemenea asilienilor grecilor și romanilor întinși pe paturi înalte, bogate împodobite cu ornamente de broș și incrustații de fildeș și acoperite cu stope de preț. În perioada de splendoare a civilizației trusce, secolele 7-6, -VI, înaintea erei noastre, vesela regiului și a celor mai bogați, farfuriile, cupele, erau în mare parte din aur și argint. Îmbrăcămintea bărbaților era simplă și comodă. Vara umblau cu torsul nut, iar în jurul coapselor cu un fel de fustă scurtă. Iarna comandie lungă de lână, adesea cu elemente ornamentale aplicate, dacă nu chiar cu adevărate broderii, lungă până la glezne, formă din care derivă, cum s-a spus, toga romană. Cea mai mare atenție o dădeau etruscii încălțămintei, renumită în antichitate pentru varietatea de modele și pentru eleganța ei. În forma ei, cea mai tipică, un fel de ghietă de piele sau de stofă groasă cu brotării culor vii mai înalte la spate și cu vârful ascuțit întors în sus. Pe cap purtau fie o pălărie cu boruri foarte largi, fie diferită tipuri de berete sau de bunete comice din stofă de asemenea bogat brodată. Femeile purtau o tunică lungă și strâmtă strânsă în talie cu un cordon deasupra o mantie plisată lungă până la genunchi. O atenție cu totul deosebită o acordau cu afiuri. Forma cea mai frecventă era cea cu două codițe împletite lăsate să cadă liber pe piept. Obișnuiau să-și vopsească părul în culoarea blondă. Femeile etrusce erau, cum le lăudau adeseori grecii, de o rară frumusețe și distinție calități pe care știau perfect să și le pună în valoare, servindu-se și de un variat și rafinat arsenal de parfumuri, de cosmetice și de tot felul de rafinate obiecte de toaletă flacoanele de filde și de sticlă filigranată cu aur, recipientele de alabastru, cutiile de bronz pentru bijuterii, oglinzile de bronz șlefuit, sculptate sau gravate pe dos cu figuri și scene erau adevărate piese de artă care împodobeau interiorul caselor etrusce. Poziția femeii etrusce în familie și societate era mult superioară poziției pe care o avea femeia în lumea greacă sau romană a timpului. Asemenea, femeii cretane se bucura de un respect și de o libertate pe care grecii și romanii nu le puteau înțelege și accepta drept care unii scriitori, plaut printre alții, debitează pe seama lor multe fantezii și calomnii. Nu purtau vălul care să le acopere fața, luau parte la specie alături de bărbați, asistau la întrecerile atleților care luptau goi. Numele unui etrusc avea pe lângă mențiunea prenumelui tatălui și numele de familie al mamei. În morminte, femeilor de li se puneau alături și obiecte în formă de case, ca un simbol al casei familiare de deci al familiei, simbol pe care îl încarna femeia. Iar scenele de pe sarcofage în care soții sunt reprezentați alături, par niște evocări duioase ale unei afectuase vieți conjugale. Zei, credințe, ritualuri Aportul cel mai interesant al etruscilor la istoria generală a culturii este fără îndoială în domeniul religiei și al artei. Etrucii erau considerați de contemporanii lor romani și greci ca fiind unul din cele mai religioase popoare, dacă nu chiar cel mai religios al antichității. Organizarea lor social-politică, justiția, ordinea militară, structura urbanistică, delimitarea hotarelor pământurilor, totul era subordonat unor prescripții de natură religioasă. Întreaga viață publică și privată era guvernată de un complex de precepte și de reguli inderogabile. Dar în informațiile noastre asupra acestei religii rămân încă mari lacune, numeroase incertitudini și multe contradicții. Primele relatări în materie ni le furnizează autorii latini din secolul I înaintea erei noastre, deci după ce aceste credințe au parcurs 8 sau 9 secole de evoluție, de schimbări, de contaminări cu alte forme religioase, locale sau crecești. La aceasta se mai adaugă variațiile în cadrul religiei și al vieții religioase de la un stat-oraș la altul. Totuși o imagine, chiar dacă nu exactă și nici detaliată despre concepțiile și viața religioasă etruscă, este posibilă și în măsură a ne revela originalitatea și influența ei asupra religiei romanilor. În religia etruscilor, elementele cele mai diverse ca origine, forme primitive de magie, străvec credințe mediteraneene, practici proprii Orientului apropiat, influențe grecești, doctrine orfice și pitagoreice, au fuzionat și au suferit o reelaborare coerentă și cu totul original. Anticii ne-au lăsat puține informații despre cosmogonia etruscă. Potrivit tradiției, creatorul lumii a stabilit pentru creația sa o durată de 12 milenii, punând fiecare mileniu din nou o reminiscență de origine mesopotamiană, sub unul din semnele zodiacului. În primul mileniu a fost creat cerul și pământul, în al doilea bolta cerească, în al treilea mările și apele curgătoare. În al patrulea soarele, luna și stelele, în al cincilea toate vietățile din aer, din apă și de pe pământ, iar între-al șaselea l-a făcut pe om. Asemănarea cu o cosmogonia ebraică este evidentă. După alte șase milenii va urma inevitabila și definitiva catastrofă universală. NOTĂ cu aceeași exactitate stabilau vechile lor tradiții și durata vieții poporului etrusc și cu aceeași umbră de pesimism cu care era concepută și cosmogonia lor. Zece secole, dar nu toate, având 100 de ani care se încheie fiecare cu catastrofice semne divine. Primele patru secole au durat fiecare câte 100 de ani exact, al cincilea și al șaselea câte 123 de ani. câte 119 ani al șaptelea și al optulea secol, ultimul încheindu se în anul 88 înaintea erei noastre. Din calculele scritorilor latine este că Etruscii și-ar fi început numărătoarea anilor din anul 968 înaintea erei noastre, ceea ce coincide cu datele arheologice privind instalarea primelor valuri de imigranți etrusci pe Pământ Italic. Închei nota. Panteonul Etrusci era dominat de o triadă compusă din Tinia, Uni și Menerva. Zei asimilați cu Jupiter, Iunona și Minerva, cărora a primit rege trus și l-au consacrat în marele templu de pe Capitoliu. Divinitatea principală, Tinia, avea ca semn al puterii fulgerul, de care însă nu se putea folosi în mod absolut fără consimțământul Consiliului Zeilor. Urma grupul celor 12 zei care stăpânau și asigurau eficiența semnelor zodiacului. Un grup de șapte zei, fiecare stăpân al din cele șapte planete, apoi cei 16 zei care domneau fiecare într-una din cele 16 regiuni în care era împărțit cerul. Să cunosc numele a 40 de zei etrus, dar nu și natura sau atributele fiecăruia, dintre care numai 17 sunt nume pure etrusce. Ceilalți au căpătat cu timpul atribut ale zeilor greci, împrumutându-le chiar și numele. După zeii triadei supreme, cărora le erau dedicate în fiecare oraș câte trei temple, fiecare din ele cu câte trei încăperi, cea mai importantă divinitate era, era Voltumnus sau Voltumna, zeul naturii și al vegetației. Atributele zeului Fufluns, venerat în orașul stat Vetulonia, corespundeau celor ale lui Dionisos. Velcans, devenit la roman Volcanus, era zeul focului și al vegetației, în timp ce Setlans, onorat mai ales la Perugia, era zeul focului sub pământ. se scrie v u l c a n s Setlans se scrie S-E-T-L-A-N-S. Netuns era stăpânul mărilor, asemenea lui Neptun și protectorul navigatorilor. Netuns se scrie N-E-T-H-U-N-S. Turms era venerat la Arețo, era protectorul negustorilor ca Hermes, dar mai mult avea aspectul de călăuță a sufletelor celor morți. Turms se scrie t -H u r m s Calsans, divinitatea locală din Cortona, era un fel de Janus Bifrons, Contaminări mai accentuate cu zeii greci sau romani prezentau Maris cu Marte, Hercle cu Hercule sau Aplu cu Apollo. Natura și atributele divinităților feminine ne sunt și mai puțin cunoscute. Tiv, zeița lunei, Tesan, a aurorei, Nortia, a norocului și mai prosus de acesta Turan, stăpân vieții și a morții, doamna animalelor și a vegetației, protectoarea femeii și a dragostei. Alte divinități etrusce, Cilens, Amint, Colalp. Farar, Pales, Leta, Laran, rămân deocamdată pentru noi simple nume. În schimb, se știe că etrusci aveau și semizei protectori ai căminului și familiei deveniți larii și penații romanilor. Ca anumiți oameni, excepționali erau divinizați după moarte și se pare că rolul lor era mai important decât al omologilor lor, al eroilor din mitologia grecilor că existau mulțime de genii, ființe feminine, cu funcții probabil binefăcătoare, reprezentate des pe dosul oclinților decorate, cu aripi, femei nude și împodovite cu multe bișutări, că alte divinități minore, ale căror nume era interzis să fie pronunțate, care nu puteau fi cunoscute decât de inițiași și cărora o doctrină secretă stabila ritualurile de cult ce li se convenau, reprezentau puterile oarbe ale destinului. Începând din secolul al IV, la înaintea erei noastre, se precizează și se insistă mai mult asupra divinităților care guvernează lumea morților. În primele secole ale istoriei etruscilor, viziunea asupra lumii de dincolo era mai senină. Geniile naripate, blânde, smulgeau din lumea pământească sufletele și le conduceau în fața stăpânei lumii, întunericului Turan. Dar după secolul al IV, la înaintea erei noastre, viziunea devine sumbră. Concepția despre moarte este pătrunsă de marneliniști. Geniile feminine Atrpa, Leint, calsu, Vant, Stau nepăsătoare lângă căpătâiul muribunzilor Le taie cu răutate firul vieții Și în mână cu carta soartei Și agitând orțea aprinse Le conduc sufletele în fața noilor stăpâni ai împărăției morților Eita și Persimp Hades și Prosepina Atrpa se scrie A-T-H-R-P-A Leint se scrie L-E-I-N-T-H Calsu se scrie C-A-L-S-U Vant se scrie V-A-N-T-H Persifnai se scrie P-E-R-S-I-P-N-A-I Împărăția supământană este pozită de doi demoni brutali și înspăimântători în înfățișarea lor animalică Carun și Tuculca. Carun se scrie C-H-A-R-U-N. Tuculca se scrie t u -K h u -L -K -H -A. Notă. Divinități provenite, desigur, din area de cultura a Mesopotamiei, unde corespondenții lui Carun, Caron al grecilor și Tuculca erau Nergal și Labartu. Închei nota. Obsesia și teama morții amintesc groaza de moarte pe care o exprima și iconografia Evului Mediu. Scene oribile de torturi și masacre înfățișează în reprezentările picturale din această perioadă viața de dincolo. Și aceasta nu ca o pentru faptele săvușite pe pământ, căci etruscii nu par să fi avut noțiunea de păcat, noțiunea de ispășire sau cea de recompensă. Rămâne faptul că după ce în primele timpuri moartea era întâmpinată cu seninătate, începând din secolul al patrulea lea înaintea erei noastre, gândirea religioasă a etruscilor devine obsedată de gândul morții, iar lumea de dincolo se transformă într-un regat al tristeții, al spaimei și al chinurilor. Această schimbare radicală s-a petrecut tocmai în perioada începutului de declin a puterii Etruriei, cu care poate fi pusă în legătură. Odată cu înfrângerea și ruina lor, etrușii au pierdut viziunea fericită a unei vieți calme și radioase de dincolo de mormânt. Teroarea și chinurile infernale îi coplășesc, iar influența greacă abia mai este perceptibilă. În felul acesta, o viziune supra a morții s-a menținut de la forțele româi până la sfârșitul erei creștine. Nu putem ști dacă etrușii credeau sau nu în nemurirea sufletului sau chiar dacă aveau ori nu noțiunea de suflet. La început, ideea de imortalitate era legată de solidaritatea și trăinicia cașului veșnic al defunctului, de mormântul în care el își continua viața, între mobilele și obiectele care îi fusese reduse aici în chip de ofrandă, în timp ce scenele frescelor de pe pereții mormântului reproduceau scene din viața la care el continua să participe. Și legăturile celor vii cu lumea de dincolo erau concepute de truși într-un fel ciudat. În centrul fiecărui oraște aflau un puț adânc, presupus a comunica cu părăția morților. În acest puț se aruncau primele fructe ale anului drept ofrande celor din adâncuri. Puțul era acoperit cu o lespede de piatră care se ridica de trei ori pe an, ceea ce însemna cum interpreta eruditul latin varo că, citez, poarta zeilor infernului se deschidea pentru a permite sufletelor să ia contact cu lumea de sus. Închei citatul. Disciplina etruscă Ceea ce au păstrat îndeosebi romanii din credințele și practicile religioase ale predecesorilor și dascălilor lor au fost practicile divinatorii, ceea ce romanii numeau disciplina etruscă. Religia etruscilor are două trăsături fundamentale care o disting net de religia grecilor și de cea a romanilor. Mai de este o religie revelată. Adevărurile ei au fost dezvăluite oamenilor în vremurile de început, într-un mod miraculos, de două făpturi mitice. Nota 1. Mircea Eliade observă că frecventul motiv mitic al revelației unde unei doctrine de către o ființă supranaturală este atestată din Egipt și Mesopotamia până în India și Tibet. Închei nota. În al doilea rând, o religie ale cărei adevăruri, doctrină și ritualuri au fost consemnate în anumite cărți sacre. Nota 2. Transmise timp de secole pe cale orală, se pare că au fost scrise abia în secolul 2, înaintea erei noastre. Închei nota. Aceste texte revelate, grupându-se după materia lor în trei serii, formau un vast și complex corpus care rânduia întreaga viață publică și privată a etruscilor. Prima serie de texte se refereau la motul și la regulile de prezicere a viitorului pe baza examinării viscerelor animalelor special sacrificate și, în primul rând, ficatul, considerat în antichitate sediul sufletului al vieții. Nota 3. Babilonienii cu două milenii înainte de această dată, iar după ei, hitiții și grecii practicau acest mod de divinație. Închei nota. Rezicători etruși împărțeau ficatul în 40 de zone corespunzătoare zonelor cerești, fiecare zonă fiind considerată că este sub influența unui zeu anumit, favorabil sau nefavorabil, și examinându-l în funcție de această împărțire, își formulau prevestirile. Urmau textele sacre relative la semnificația fulgerelor și a trăsnetelor după ora, ziua, luna și împrejurările în care s-au produs. Cele 11 feluri de fulgere aveau consecințe diferite după cele 16 regiuni, încât era divizat cerul de către prezicători, dominată fiecare de voința unui zeu. Direcția și culoarea fulgerelor, conjurarea și dirijarea trăsnetelor asupra dușmanilor ținea de știința prezicătorilor specializați. În sfârșit, seria cărților rituale, cu un cuprins foarte variat, conțineau norme și ritualuri privind fondarea orașelor, trasarea planului urbanistic, construcția templelor, măsurătoarea pământurilor, dispoziții juridice, norme de artă militară. La acestea se mai adăugau apoi și doctrine despre destin, despre viața de dincolo, despre semnificația minunilor, anomaliilor sau a unor fenomene naturale, secetă cu tremure, eclipse, dar și zborul păsărilor cu insistență și atenție examinat după zone și direcții determinate. Pentru toate aceste semne, manifestări ale voinței divine, cum erau interpretate, se stabilau și respectivele norme obligatorii de comportare a omului în fața lor. Religiozitatea etruscilor nu consta în exprimarea unor sentimente de venerare sinceră a divinităților, nici în dorința de a le cunoaște natura sau de a le transpune în mituri, și nici în stabilirea unor norme de comportare etică, ci într-o preocupare insistentă de a le afla intențiile și de a se conforma din interese pur practice voinței lor. De aici rezultă importanța primordială a divinației în viața etruscilor. Dar dacă în viață totul era prevăzut și codificat, dacă întreaga viață publică și particulară era riguros dirijată de norme precise de conduită, înseamnă oare într-adevăr că nu mai rămâna deloc spațiu libertății omului. Răspunsul, un foarte original răspuns, îl dădeau cărțile destinului. Potrivit acestor texte, ciclul vieții omului este de 12 ori 7 ani. Până la această vârstă de 84 de ani, omul putea acționa prin diferite acte de cult asupra destinului în sensul de a-i amâna hotărârile. Dar după vârsta de 84 de ani, omul este cu totul abandonat de zei, iar sufletul începe să i se desprinde de corp, încât de acum încolo viața lui este în fond iluzorie. Doctrinarii, turile, practicile divinației erau extrem de complicate. Studiul se preda pe o durată de mai mulți ani din școlile speciale, dintre care se pare că cea mai importantă era la Tarcvinia, dar și la Roma erau asemenea școli. Ghicitorii sacerdoți aparținând celor trei categorii de divinație erau constituiți în colegii sacerdotale, probabil distincte unele de altele. Cu timpul, accesul în aceste școli și colegii n mai fost condiționat de originea și de starea socială a candidatului. Nota 1 dar această libertate în alegerea candidaților sacerdoți a funcționat numai în ultimele secole ale istoriei etruscilor. În general, sacerdoții ghicitori erau recrutați din rândurile nobilimică, căci aristocrația era evident. Conștientă de avantajele sale de clasă, politice și sociale, de rolul conducător care rezulta în mod firesc și din monopolizarea acestor mișloace fundamentale de dirijare și de influențare pe calea divinații, a întregii vieți publice sau private. În adevăr, ghicitorii sacerdoți erau deosebit de și de influenți. Până târziu, spre sfârșitul Imperiului, aristocrația, senatul, împărații romani înșiși reculgeau adeseori la ghicitorii etrusci. Nota 2 în secolul al IV-lea era noastră de pildă, împăratul Iulian Apostatul a fost însoțit în timpul campaniei sale militare persilor de un grup de ghicitori etrusci. În altul prestigiu al acestora și rolul lor important în viața socială și politică s-au prelungit până târziu în secolul al VII-lea, în epoca bizantină. Închei nota. Sacerdoții ghicitori, purtând ca semne ale funcției și demnităților o mantie de blană și un baston înalt cu capul îndoit asemănător cârjei episcopale a înalților prelați creștini, prezidau ceremoniile religioase. Acestea nu, nu au forma de reuniune ale unui număr mare de credincioși, singura întrunire a unei mulțimi numeroase care avea loc anual la sanctuarul federal din Bolsimia, avea mai degrabă un caracter politic. Sacerdociul nu implica o inițiere secretă, căci cultul însuși nu avea un caracter închis, misterios, ezoteric. Din cele ce știm, actele de cult cuprindeau rugăciuni, incantații, formule magice, imprecații, vitanii, sacrificii de animale și, în primele timpuri, și sacrificii umane, apoi ofrande votive, în special statuete de bronz și de teracotă, procesiuni, dansuri rituale însoțite de muzică, o funerare, jocuri funebre și altele. Între aceste jocuri figurau și luptele de gladiatori, care de fapt reeditau într-o formă diferită primitivele sacrificii umane și cărora romanii, preluându-le, le-au imprimat un caracter respingător de sadic. Actul sacrificiului la Etrusci nu avea sensul de a exprima un sentiment de adorare sau de recunoștințe sau, ca la greci și la romani, de inderogabilă îndatorire civică. Prin sacrificarea unui animal, etruscul urmărea să afle voința zeilor, iar prin sacrificiul uman să transmită defunctului căruia îi era destinată această jertfă, forța vitală a omului sacrificat. Cultul morților Dintre formele de cult etrusce, cel mai bine cunoscut ne este cultul morților, care de altminte ne pune la dispoziție și cea mai importantă, chiar exclusivă aproape, documentație concretă privind arta etruscilor. Antichitatea n-a cunoscut decât două popoare care să fi dedicat cultului morților monumente atât de impresionante și de o atât de înaltă valoare artistică, egiptenii în lumea răsăritană și etruscii în cea occidentală. Dar spre deosebire de egipteni, de la etrusci nu ni s-a păstrat nimic din literatura religioasă funerară, care probabil că după secolul al V-lea înaintea erenos reprezenta și anumite influențe orfice și pitagoreice. Ceremonia funebră se desfășura astfel. Soția sau mama defunctului îi închidea ploapele, corpul nesuflețit era îmbrăcat cu feșmintele cele mai bune, stropit cu arome plăcute, expus în încăperea cea mai spațioasă a casei, împodobită cu grengi, verzi și coroane de flori, era jelit de un grup de bocitoare și mereu stricat pe nume de ai săi. După care era dus la mormânt, carul cu sicriul închis sau cu patul pe care zăcea mortul, fiind însoțit de un cortegiu, cuprinzând și câțiva muzicanți pe lângă bocitoarele care îl proslăveau în cânturile lor. La fel ca grecii sau ca romanii și etruscii practicau atât înhumarea cât și inginerarea. Modalitatea variată de la o epocă la alta sau după cum hotărâse de functul însuși sau după cum era obiceiul în familia sa. Mormintele erau după posibilitățile economice ale familiilor, precum și după natura terenului din zona respectivă de trei feluri, în formă de puț adânc sau de groapă sau de cameră cavo, fie săpată în stâncă sau în tuf fie clădită ca în cazul micilor morminte case din Orvieto, dar toate aceste tipuri de morminte erau acoperite cu tumul. În caz de incinerare, cadavrul era ars perug împreună cu obiectele preferate în viața de defunct, unelte, de arme, podoabe, uneori chiar o căruță cu cai. După care focul era stins cu apă sau cu vin, iar cenușa celui incinerat era adunată într-o urnă ce era depusă în puțul funerar, în groapă sau în cavou. Urmele funerare erau din lut ars, vase reprezentând foarte aproximativ forma corpului omenesc cu brațele servind drept torți, iar capacul reproducând cât mai exact capul și trăsăturile figurii mortului. Acest tip de urne, numite canope și care au fost găsite numai în regiunea Chiusi, sunt foarte interesante pentru că reprezintă cea mai veche încercare de modelare a unui portret real, drept care, în unele cazuri, se recurge chiar la luarea mâștii defunctului.